Liharvi Oswald nekar hela tiden till att ha skjutit presidenten. Han hade inte ens hört talas om mordet för en reporter berättade om det för honom efter gripandet, säger han. Här är hans egen röst. No, fact, hall, uh, Bara två dagar efter det att Oswald gripits hände någonting lika oväntat som chockartat. Igen. Jag har upplevt en fullständigt fantastisk händelsutveckling. Via televisionen har jag sett hur för bara ungefär nu, 8-12 minuter sedan, den för på president Kennedy anklagade Lee Harvey Oswald blev nedskjuten i källaren i det fängelse där han förvarats hittills och från vilket han skulle föras till ett annat fängelse. Uh, här, eh, televisionskamerorna stod redo nere i källaren och man spelade in händelsen på band. Under den tid som jag har suttit och väntat och medan ni har lyssnat på TT har jag sett händelsen upp omspelad igen. Det gick tydligen till så att man förde ner Lee Harvey Oswald från den cell där han förhölls ner i fängelsets källare. Där stod en armerad bil redo. Som skulle köra honom till ett annat fängelse i stan där han skulle förvaras i fortsättningen. Polisen hade undersökt, berättade de efteråt, hela källaren. De hade kontrollerat alla bilar som stod parkerade i närheten av fängelset. De hade undersökt människor som stod omkring. Och de hade även kontrollerat en del bilar som var parkerade uppe på byggnadens tak. Men när uh, uh, Lee, uh, Lee Harvey Oswald... Var på väg genom källaren och bara hade ungefär 10-15 meter kvar till den armerade bilen Så hörde man ett, ett pistolskott och Harvey sjönk ihop på golvet Polisen äh, äh, arresterade givetvis omedelbart mannen som hade skjutit Det, I källaren fanns då bara poliser och journalister äh, Han har inte haft några svårigheter att ta sig in i fängelsebyggnaden Han kom i svart hatt och brun rock Berättar man efteråt och man har tydligen på alla håll trott att han antingen var en polisman eller också en secret service-agent i civila kläder. Den man som mördar Oswald framför TV-kameran är nattklubbsägaren Jack Ruby.